Ja kuuleb, kohe kuulata, koe kuulata, kohe kuulata, kohe kuulata, kord, kordus, kordus saadet. Lõunatund nõmne raadios. Nõmme räädiokuuleja, minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse Hääl järjekorra numbriga 39 Tänas saadet alustame ajumassaasiga Väike sissejuhatus. käisin mina perega Tartu ülikooli loodusmuusiumis Tuju tahtsid koherikuda, hiigel sinikollane lipp Sinikollastes värvides maja enese kõrguselt Tartu 2024 reklaamid Hinnakirjas olnud punkt ukrainlastele tasuta Kui see sõda ükskord siia kirjutud saab, mida need liputajad siis teevad? Aga see selleks sõda ei tule. Püüdsin tuju ikka joonel hoida. Läksime sinna ju harimise ja silmaringi avardamise, mitte selles kupatuses suuremalt pettumise eesmärgiga. Hakkasin märkama mingeid uusi sildikesi väljapanekute juures. Esialgu neile suuremat tähelepanu ei pööranud. mõtsin, et äkki keegi on mingi paperil lihtsalt unustanud sinna. Stendi peale, aga kuna ma nägin, et neid oli seal mitmeid ja mitmeid, hakkasin lugema. Oma lemmika juba lahvata ja loen ka teile kohe ette. Karvaennustus digitaalne installatsioon, milles on kaasatud 11 inimese panus, pingutus, pühendumine. Karvaennustus on loomakarvadelt lugemise süsteem, mida juhivad akvaariumis olevad kalad. Akvaariumi kohale paigutatud kaamera filmib kalupidevalt. Kui kalade asetus vastab taevakaardile kantud tähtkujudele, siis pildistatakse dioraamivitriinides asuvate väikeste kaamerate abil looma, keda kunstnik on ennustaja abil tähtkujuga seostanud. Tekstituvastus, tekstituvastussüsteem analüüsib karvukatte fotosid ja eraldatud tekst tõlgendatakse ümber kasutades ininkultuuri tööriistu. Muudetakse sõnade järjekorda, lisatakse puuduvad tähed ja Google otsingu mootoriga lisatakse kaasaegsed suunad. Kui tekst on valmis, saadetakse see ekraanile, mis asub maad ja taevast ühendava kaelkirjaku all. Kuus kuud vältava näituse jooksul loodud tekstidest moodustub surnud loomade raamat, mida sooviksid küsida surnud loomadelt. Ja loomad juurde olidki veetud mingid udupeened, seadmed Asetatud mini, miniatuurrauted meenutavale rajatisele Seal jooksid mingid äh, ekraanidel mingid kriptitud tekstid äh, Selle GPT 2.0 abil loodud, nii nagu ma aru sain sellest asjast Ja siin oligi noh, ekraanid, äh, sisse rauteekene, äh, kaamerad Oh, arvutid. See lihtsalt minu jaoks oli täielik düstoopia. See. Ma, ja. <laughs> ja. see nägigi välja täpselt nagu miski, mis on täiesti ajuvaba ja jaburalt tühja makstud raha. Aga see on lihtsalt minu selline. No? Minu arusaam toimunust. Ja siis oli seal veel üks tahvel, kõigi nende teiste tahvlite seas, pealkirjaga Uus maailmakord, mis juhatas pisemasse saali, kogu happening tiirlas ümber kana, keda tegelikult pole olemas, ehk nägemus post-apokalyptilisest kanast. Ma vaatasin isegi natuke seda filmikest, ei teadnudki, kas nähtu peale nutta või Naerda, Ja palju alla jäänud ka vaimusünnitis nimega haigemast haigem, ehk skeletidele paigutatud prongsist puugid. Ka selle kirjelduse pean lugemise, ka seda kirjeldust pean ette vääriliselt haigeks. Haigemast haigem, prongsist minimonumendid. Nagu looduses leidub parasitismiga kunstis, murst Enne puukide prongsi valamist korjati need kokku perekoerelt, kellele need tema igapäevasti jalutuskäikudel märkamatult olid kogunenud. Siin parasiteerivad puugid suurte imetajate skelettidel, juhtides tähelepanu nii skelettidele kui ka iseendale ja muutes meie vaatenurka mõlema suhtes. Kui looduses toituvad puugid verest ja luud neile huvi ei pakku, siis need prongsis puugid tõstavad esile parasiitide kahe tähenduslikkust – Parasite peetakse peremeesorganismidele kahjulikuks, kuid nad sõltuvad siiski oma peremehest. Seega on nende võim allutatud teiste organismide olemasolule. Valides vääriliseks toidupooliseks paljad luud, tõstavad need pronksist puugid esile oma suhet imetajatega sama võrd kui meie suhet skelettidega. Kui soovid vaadelda veelgi selliseid mini monumente, külasta Tartu Ülikooli kunstimuusiumi. Kas sinu arvates on puuk ohver, Või valitseja. Selline väike reklaam siis teaduse uuele tasemele. Kui üldse mingit kasu kogetud absurdist saab sündida, siis ilmselt see, et inimesed, kes muidu päris tööde väärtuste loomist põlgavad, saavad leiva lauale. Nagu selline sotsiaalne projekt või nii. Aga pole välistatud, et raha kulub ka vastavatele preparaatidele, mis aitavad sellise loomingu peale tulla. Ja ma ei välista, et minu mõistmatus nähtusuhtes on tingitud hoopis minu vähesest või puudulikust tarkusest, geniaalsusest või on mõtlemis mõtlemisvõime lihtsalt ajale jalgu jäänud. Seega kõik, kes tunnetasid kirjeldatus midagi põnevat, haarvat, Tartu ülikooli oma ootab teid. Või kui te lihtsalt ei usu mu juttu, et päriselt midagi nii absurdselt saab eksponeeritud olla. Minge vaadake oma silmaga järgi. Aga võib suhtuda ka nii, maitse asi. Kuskilt jookseb siiski piir nende maitsete osas, vähemalt minu maailmas. Ja ma tean, et see kõlab egoistlikult, enese keskselt. Minu maailm, aga see on ainus maailm, kus me päriselt saame midagi muuta, luua. Ja hetkest, mille me mõistame, et selles suures ühises maailmas oleme me ümbritsetud nendest, kelle me just kui isegi ei kuulu, siis ongi mõistlik ja tervislik keskenduda oma maailmale. Ma toon teile ühe näite. Meie Eesti laul, mis peaks olema just kui meie Eesti laul, ei ole mõeldud mitte kõigile. Ja see on just kui vana teema Eurovisioon, mis ma ikka sellest enam jahun. Aga ma siiski soovin kasutada eetrit, et tunnustada üht isa, kes tundub, et teab, millises Eestis ja milliseid eestlasid ta soovib kasvatada. Loen teile ette kirja, mille ta saatis kooli muusikõpetajale. Muusikõpetaja nime pool kasutan ainult initsiali. Luubeetud ooo, tahaksin küsida, mis õigus on teil kui muusikaõpetajal kästa lapsi õppima laulu narkootikumidest. Vaatasin oma lapse eekoolist, et seda peaks õppima, tooksin ka mõned lihtsad näiteid laulust, mis on ebasobivad Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil spiidil, ära viisid kommit mul need kurvane aga plikad, Mõnu aineid väldime, vaid sest me pole rikkad Tarekese taga toas on laua ainult ipad, prillid on pupilli Sooviksin ka teie ärvamust O nende lausete kohta. Ma mõistan, et tegemist on väga populaarse lauluga, aga ma sooviksin, et neljanda klassi lapsed ei peaks seda õppima lugupidamisega. Aitäh hea isa, kes suudab eristada õiget valest ja oma lastest vastutuse võtta. Mina ega tähe soojan oma lapsed tänasest haridussüsteemist lihtsalt eemal. Haridussüsteem, mis oma arengukavades on välja toonud eesmärgina laste viimise digiõppele, vastavad äpidki olemas suuremas tardipagu ootel juba laste aedades tehakse maimukestele tasemedeste tahvel arvutites just kui oleks see normaalne tegevus alles allesarenevale ajukesele mis toime nendel seadmetel on lastes silmanägemisele, rühile, vaimsele tervisele suhtele iseendaga, endaga, tajule. kuidas mõjub seadmete kasutamisega kaasnevi kiirgus Sellest olen ka siin saadetes varasemalt rääkinud. Suuresti ignoreeritud kiirguse oht, sest me ei näe kiirgust vahetult palle silmaga. Mõju tervisele nii vaimsele kui füüsilisele on küll päris, aga seose märkamine nähtamatu vaalese korral on keerukas. Kiirgusteema olulisust on oma sotsiaalmeedia seinal jaganud ka doktor Anti Kukkela. Ta on loonud petitsiooni ei ohtlikule kiirgusele Saaremaal, mille lingi leiate nii tema Facebooki seinalt Tanti Kukkela kui ka minu omalt, Kertu Luisk. Kuni rahvas ei mõista, kuidas meid selle kiirguse läbi mõjutatakse, seda suuremalt vinti peale keeratakse, kuni oleme täitsa üriteks rõstitud. Seega on oluline, et jagaksite sellist teavad ka oma lähedastega. Loen teile ette petitsiooni sisu. Saaremaal on paljud eestlaste südamese eriline koht. See on paik, kuhu tullakse puhkama ja loodust nautima. Kavandatav vark- ja ilmaradar, mille kiirgus on tõendatult tohtlik nii inimesele kui ka lindudele ja loomadele, kataks ka kogu saaremaa nähtamatu kiirgusreostusega. Saja teel retsenseeritud teadusuuringud viitavad radarite kiirguse poolt põhjustatud tervise riskidele, nagu teatud vähivormide esinemissageduse suurenemisele, südamekasvajate ja DNA kahjustuste tekkele, viljakuse langemisele ja ka spontaanse aborti sagenemisele. Eriti tundlikud on radari kiirguse kahjulike tervise mõju suhtes lapsed. Lääne Eesti ja saared on praegugi kaetud mitmete ilmaseerivõrgustikega. Seega on tegemist, ole, tegemist olemas olevaid ilmaennustussüsteeme tubleeriva projektiga. Ilmaradari mõju ilmaprognoosides ei took suurt muutust. aga see on pohtu nii kohalike kui ka suvesaarlaste tervise. Kutsume üles saarema vallavalitsust kui ka keskkonnaagentuuri seisma inimeste tervise ja heaolu eest, mitte seadma esikohale rahalisi ja majanduslikke huvisid ning keelduma ilma ilmaradari ehitusloa väljastamisest. Kutsume üles keskkonnaagentuuri lõpetama plaanitavad varki ilmaradari projekti. Kui sa kõnetab ka sind, ole hea panema alkiri plaanitava varki ilmaradari püstitamise vastu, sest vaid ühes koos saame tuua ühiskonda muutuseid ning seista parema homse eest. Järgnevalt aga pikemalt projekti taustast ning see teadusuuringutele põhinevat infot koos viidetega, mis näitavad ilmaradarite ohtlikust inimeste tervisele ja elu ning looduskeskkonnale. Varki ilmaradari taustast. Keskkonnaagentuur on koos Saarema vallavalitsusega planeerinud 2023. aasta algusest ilma kohaliku elanikonda kaasamata ilmaradari rajamist Üru ja Varkja küla vahele. 2023. detsembris, kui ilmaradari projekt avalikustati, väljendasid enamus Varkja ja Üru külade inimestest selged vastuseisu ilmaradari rajamisele. Ilmaradari rajamisele vastuseisu väljandavalt kirjastatud ühispöördumine saadeti Saarema vallavalitsusele. See ühis pöördumine salastati. Ilma radari töö põhimõtte seisneb raadiusagedusliku kiirguse kasutamisel, mille mõju ulatub 250 km kaugusele radarist. Sellise tehnoloogia kasutamine tõstab oluliselt meie elukeskkonna raadiusagedusliku kiirguse taset. Mida lähemale radarile, seda kõrgem on raadiusagedusliku kiirguse tase. Ilma radari mõjusti inimtervisele. Rahvusvaheline vähiuuringute agentuur, mis on Maailma Tervise Organisaatsiooni allorganisatsioon, klassifitseeris 2011. aasta raadiusageduslikku kiirguse võimalikuks vähitekitajaks. 2011. aastal raadiusageduslikku kiirguse võimalikuks vähitekitajaks. Hilisemad uuringud on kinnitanud raadiokiirguse vähki tekitavat toimet ja rahvusvahelise vähiuuringuta agentuuri teadlaste poolt on esitatud soovitus klassifitseerida raadiosageduslik kiirgus ümber kas tõenäoliseks või kindlaks vähi tekitajaks. Eestis ei ole radaritega ka ilma radarite ohutusuuringuid läbi viidud. Maailmas on radarite ja nende võimsuselt ja toimelt sarnaste tele- ja raadiomastide tervise mõjude kohta tehtud uuringuid ja on leitud, et radarimõju piirkonnas on vähki ja verevähki haigestumine suurenenud. Samuti on suurenenud ka üldsuremust teistest haigustest tingituna. Eriti haavatavad on radari kiirguse suhtes lapsed. Viimase 20 aasta jooksul on tehtud vähemalt 51 pöördumist teadlaste ja arstide poolt riikide valitsustele ja maailma tervisoorganisaatsioonile. Teadlased ja arstid viitavad faktile, et arvukad viimaseja teadusuuringud näitavad, et raadiosaageduslik kiirgus, ehk elektromagnetkiirgus, mõjutab elusorganisme enamikest rahvusvahelistest ja riiklikest kiirgusnormidest oluliselt madalamatel tasemetel. Nende mõjude hulka kuuluvad suurenenud vähirisk, ra rakustress, kahjulike vabade radikaalide arvu suurenemine, Geneetilised kahjustused, reproduktiivsüsteemi ehituslikud ja talituslikud muutused, õppiraskused ja mäluhäired, neuroloogilised kõrvale kalded ja negatiivne mõju inimeste üldisele heaolule. Negatiivsed mõjud ei puuduta üksnes inimesi, kasvavulg tõestus materjali näitab kahjulikku mõjuga ka taimedele ja loomadele. National Toxicology Program selle vastkonna suurim uuring maailmas, maksumusega 25 miljonit usa dollarit, näitab statistiliselt olulist aju- ja südamevähi juhtudes sagenemist loomade hulgas, kes puutusid kokku elektromagnet mis oli nõrgem kui rahvusvahelise mitteioniseerive kiirguse kaitse komisjoni, ehk International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, lühendi kaits sätestatud kiirgusnorm, mida järgivad enamik riike, kaasa arvatud Eesti. Itaalias läbi läbiviidud ramatsiini uuring kinnitas National Toxicology Programmi tulemusi. Elektromagnet väli tekitab pähki. Need tulemused toetavad epidemioloogiliste inimuuringute tulemusi raadiusagedusliku kiirguse ja suurenenud ajukasväete riskikohta. Suur hulk eelretsenseeritud teadusartikleid näitab elektromagnet väljadest kahju inimeste tervisele. Euroopa Keskkonna juhistes Euroopa MF-Kaidlen 2016 märgitakse, et on olemas tugev tõestusmaterjal selle kohta, et pikkaaeline kokkupuude elektromagnet on riskifaktoriks selliste haiguste, nagu teatud ähkasvajad, Alzheimeri tõbi ja meeste viljatuse puhul. Suurenev osa Euroopa elanikonnast kannatab tervise probleemidel, mida teaduskirjanduses on juba pikemat aega seostatud elektromagnetväljade ja juhtmevaba kiirguse ekspositsiooniga. Teaduslik deklaratsioon elektroülitundlikuse kohta deklareerib. Tänaste teaduslike teadmiste taustal kutsume kõiki riiklike ja rahvusvahelisi institutsioone tunnustama elektroülitundlikust ja kemikaalide hulgiülitundlikust reaalsete meditsiiniliste seisunditena, mis käitudes kui indikaator haigus võivad luua üli suure rahva tervise probleemi tulevasteks aastateks üle maailma. See tähendab kõikides riikides, kus juurutatakse elektromagnet väljadel põhineva juhtnavaba tehnoloogia ja turustatud keemiliste ainete piiramatud kasutamist. Tegevusetus on kulu ühiskonnale ja sellega ei saa enam leppida. Me kinnitame üksmeelselt, et tegemist on tõsise ohuga rahva tervisele, et tuleb koheldada ja esma tähtsaks seada olulised ennetusmeetmed, et olla tulevikus valmis seisma silmitsi ülemaailmse üle laialdaste tervise probleemide levikuga. Resolutsioon 1815. Euroopa nõukogu 2011. aasta. Võtta kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et vähendada kokkupuudet raadiosageduslikke elektromagnetväljadega, ka mobiiltelefonide, eriti laste ja noorte kokkupuudet, kelle risk haigestuda ajukasvajasse näib olevat suurim. Assemblee soovitab tõsiselt, et kohaldatakse alara ehk as low as reasonably achievable ehk nii madal. Madalad kui mõistlikult saavutatav põhimõtted, mis puudutab elektromagnet väljada või kiirguseni nii termilist ehk soojuslikku kui ka mitte termilist või bioloogilist mõju ning parandatakse riskihindamise standardeid ja kvaliteeti. Euroopa Keskkonna Agentur hoiatab igapäeva tuleneva kiiritusriski eest, hoolimata sellest, et kiirgus on WHO ja HNIRPI standarditest väiksem. Euroopa Keskkonna Agentur lisab. On palju näiteid, kus minevikus on eksitud ettevaatusprinsiipi vastu, mis on kaasa toonud tõsise ja sageli pöördumatu kahju tervisele ja keskkonnale. Kahjulik kokkupuude võib olla laialdaselt levinud enne, kui on olemas veenvad tõendid pikkaajalise kokkupuute kahjulikuse kohta ja arusaam, mehanism sellest, kuidas, kuidas see kahju tekib. Ilmaradari mõjust loodusele ja loomadele. Teadusuuringud näitavad, et raadiosagedusliku kiirguse mõjul. Sidurdub puude kasv ning see mõjutab taimede normaalset arengut. Arvestades, et saareemaal, mõju raadari, raadari mõjualasse jäävas Vilsandil rahvuspargis, mis on ühtlasi ka Baltimaade vanim looduskaitseala, kasvavad väga unikaalsed taimed, on selline raadiusageduslik kiirgustaseme tõus lubamatu. Lindudel põhjustab raadiusageduslik kiirgus desorientatsiooni ning see juhtub ka siis. Juhtub juba siis, kui kiirgustase on umbes 1000 kehtivast normist. Nagu ka inimestel, nõndaga loomadel, kahjustab raadiosageduslik kiirgus viljakust ning geneetilist koodi. Mesilastel põhjustab raadiosageduslik kiirgus mälu, kommunikatsiooni ja navigatsiooni probleeme ning sellel on ka mõju kuninganna ja noorme silaste arengule. Ohutusjuhendid kaitsevad tööstust, mitte tervist. Praegused itsniirpi ohutusjuhendid on iganenud. Kõik külal mainitud kahjulikud mõjud ilmnevad ka siis, kui kiirgus on väiksem ITSNIRPi ohutusjuhendite piirmääradest, mis tõttu on vaja uusi madalamaid piirnorme. Eksitavate soovituste põhjuseks on ITSNIRPi liikmete huvide konflikt, nende seotused õttu telekommunikatsiooni või elektrifirmadega ja see ei taga erapooletust, mis peaks valitsema raadiosagedusliku kiirguse ekspositsiooni normide regulatsioonik puhul. Vähiriskide hindamiseks on vajalik kaasata sõltumatud meditsiini ja erite onkoloogia alase kompetentsiga teadlased. Praegused Nirpi WHO elektromagnetväljade juhised, toetuvad iganenud hüpoteesidele, et raadiosageduslik elektromagnetväljade mõju inimeste tervisele ja ohutusele seisneb kiirgusega kokku oleva koe kuumenemises. Teadlased on aga tõestanud, et paljud haigused ja tervise kahjustused tekivad ilma kuumenemiseta. Kiir, kuumenemiseta te, kiirgustasemel, mis on oluliselt väiksemad Itznerpi juhistes määratud tasemetest. Mitmes riigis, sealhulgas Itaalias ja Sveitsis on sada korda madalamad lubatud kiirguse piirnormid kui, Eestis, kui Eesti teadlaste soovitatud kiirgustasemed, mis ei kahjustaks inimeste tervist on peagu miljon korda madalam kui piirnormid Eestis. 2012. aastal algirjastasid 164 arsti ja teadlast ning 95 sõltumatud organisatsiooni pöördumise ühe roole ja VHO-le mitte tunnustada piirnorme, mis teenivad mobiilside tööstuse mitte inimestega looduse huve. Siin on ka 250. teadlase ühispöördumine VHO, üRo ja unep poole. Antud pöördumisel on allakirjutanud ka Eesti teadlane Dr. Hiie Hinrikus. Kokkuvõtteks. Põhiseaduse paragraf 28 seab, et riigikohustus on hoida inimeste elukeskonda tervisliku ja ohutuna. Sealul kas kaitsta teda ka kiirgussaaste eest. Nõuame, et Saaremaa vallavalitsus seaks esikohale kohalike inimeste huvid ja tervise ning keelduks varke ilma radarile ehitusloa andmisest. 2005. aastal võtis Euroopa Liit vastuga UNESCO ettevaatus põhimõtte. Juhul kui tegevused, mis on teaduslikult võimalikud, võivad kaasa tuua vastu võetamatud ja pöördumatud kahju, tuleb vastuda samme sellise kahju vältimiseks või vähendamiseks. Kui see kõnetab ka sind, ole hea pane oma alkiri plaanitava varki ilmaradari püstitamise vastu, sest vaid ühes koos saame tuua ühiskonda muutuseid ning seista parema hommse eest. rahvalgatus.ee petitsiooni nimi, ei johtlikule kiirgusele saaremaal. Huvitav fakt selle teema kohta on see, et who rahastavad ka vähiäriga tegelevad organisatsioonid, et muidugi on nende huvides vähi esinemine, esinemiste sagenemine. Ma olen tänulik, et leidub tublisid inimesi, kes võtavad eest vedada selliseid teavitamisi. Sest me võime indiviidina teha teadlike valikuid, aga sel puudub lõpuks märgatav efekt, kui meie ümber paigaldatakse üha suuremaid kiirgusallikaid. Isiklikult olen enda ja oma koduste kaitsmiseks teinud nii. Kodus on enamus juhtmeid vahetatud varjestatute vastu. Telefonil on mobiilne andmeside sees ainult siis, kui seda päriselt on vaja kasutada. Kui telefon laeb, on seda meist teemal. Päldin telefoni pea juures kasutamist, eelistan kõlarit, loon hotspoti, ehk interneti jagamist võimelkult vähe, lapsed minu kalle snuti ei kasuta, vanimal lapsel on nuppudega telefon, et vähendada seadme kasutamise aega, sest nuppudaga telefonis lihtsalt pole väga midagi palju teha peale helistamise ja sõnumite. Kodus on olemas piimer, mis pidavad kiirkust neutraliseerima. ma ei tea, kas see päriselt toimib ka, aga kunagi hea reklaami peale ostetud sai jah näeb ilus välja, lasta siis olla. Kel sel teemal lähem huvi, soovitan kuulata vanglavile neidi viimast interviud Elektrik Harriga, kus ta räägib suurimatest ohtudest, võimalikest lahendustest end kaitsta ja teostab ka mõned demonstratiivsed kiirgusmõõtmised. Mina ise vastutan enda ja oma laste tervise eest. Kui loodame, et seda teeb keegi teine, usaldame end pimesi tapalavale. Lähia oma staabseim näide on COVID. Hinnanguliselt põhjustas inimeste poolt loodud ja inimeste poolt vallandatud bioreel COVID rohkem surmasid kui teine maailmasõda. Ja mitte viirus ise, polnud nende surmade põhjuseks, vaid kasutatud meetmed tõhuselt kahjulikest vaktsiinidest koobse lõhkuvate hingamisaparaatideni. Hetkel on toimumas 77. maailma tervisassamblee, mis lõpeb homme 1. juunil. Ja ka on kokkuvõtted järgmises saates. Olgu jumalik kaitse meiega! Kui satanistid peaksid saama oma tahtmise, on järgmised sellised biorelvaga ellukutsutud kutsutud genotsiidid juba hopis suurema hävitusvõimega. Aga mina tunnen, et me oleme kaitsust hoitud. Ega ilmasjate ei jõua meie enise informatsioon, ilmasjate ei ole meie seas inimesed, kes võtavad eest meid ärgitada enda eest seisma. Ma olin hiljuti lähedase inimesega haiglas. Ja kui suurem šok oli vaibunud, ma hakkasin palvetama. Mitte isegi mõttega tehtud otsusena, vaid lihtsalt tekst hakkas peas jooksma. Peale viimase sõna lausumist... Tundsin tugevat energeetilist lainet ja probleem, mille tõttu lähedast inimest sooviti narkoosi alla panna, lahenes. Ja just kui imeväel. Ja ma olin vastavad lahendustarstilt ka palunud, aga öelda, et selleks on hilja. See, et kõik nii lahenes võis olla juhus, aga see energia, mis tol hetkel oli selles ruumis, kui laususin viimase sõna oma siis mille järel kõik lahenes, see energia oli lihtsalt üli võimas. ja iga kord, kui ma seda meenutan, tekib tugevalt positiivne tunne ja pisarad hakkavad voolama. Ja teatud ka selline... Me saavad, et see on hirm, aga nagu aukartus tekib minus kui ma seda meenutan. Sest nüüd mõelda, et kui meie palved ongi nii põhimsalt, kui suur vastutus on meil siis mõeldes, rääkides ehk luues ja selle taustal ei tohiks ju kiirguse negatiivsest mõjust üldse rääkida just kui mõjutame ennast siis kartma loome seda negatiivset reaalsust see on ju nii hirmutav teema aga fakt on see et negatiivne mõju on avaldunud ka neil kell on puutunud, kellel on puudunud igasugune mõistmine kiirgusprobleemi ohtlikusest ehk siis meil tuleb olla teadlik toimuvast Ja luua läbi oma tegude sõnade palvete positiivset reaalsust, lahendusi. Sääne sai vabahuse helü. Ma olen mõtelnud ka taabele, et kui on ineb pinemisi saava arvum ja periselt tanilman toimus et ta ei ole periselt vabareik, et me valitsus ja oma valitsuse alluse globalistele ja täütve näide keske, kas või oma inimesi johvõrdadan, et tervise tähel tahetas inimesi järhe ota ja nii edasi, nii edasi, et kui, et meie saada pilt, kas tuda suurembat vabahuse helümi hindaseen tunnami või on vastapitan, et mida selgembas läht pilt tuda vähem, juletas periselt vaba olumisele luuta ma esise aega aiga kirju, kui on minna kitve aga ei pistet et kui ta kõik, mida me tiia on mõtedu et eestlane on orja rahvas ja tuleks alla anda ja lihtsalt oma elu elada tunnista üles, ma alati viisi selle kirjale vastada aja ae, kiipan marru Kui sa olt valinud mitte midagi, et ta alla anda, sest ta on suvalik, aga mille pead püüdma mulle oma valikult pääle surru? Mulle on rahu, kui ma saa anda oma panusa, esiki kui on tsillakana ja pruugi väega suuri muutusi tuva. Vähemalt ma olen midagi hindest andnud ja tuu pärast või omadaga õigustatud tootust, et midagi muutusi. Kui me kõik annassime alla, oles tulemust eedele. Satanisti, oma jüngridega, saatanesi häätasek kõik ja püha. Nii samuti on teed, kui kõik hengega inimese hoitnu oma lootust, väke ja andva, oma panuse, sest või juhtu hoopis tõistpiten, jumalikil osa võita, a juus, asol võib sääne välja vaada inimesi as piisavalt tähtsam, no näitus. Paljadele võib-olla meeldus et on hal halv, sest sa hädelda ja süüdlaisega kõõnna otsi. Aga päriselt süüdu süüduam, kui inimine taha ei saista tuuist, mis on pühe. Kas nuuk jääb rüvetase, või naak viitsi saista taist? Mida me oma hirmu ja mugavusega välja tiinni olemi? Aitume kulleidele ja agia tahtva silmas silma kullelda kõnelda, otskem olovihkust etu tähendes facebookist välja üritus vandenõulast vandenõu analüütikide suvepäeva ehk vandenõu analüütikute suvepäevad 2024. Mea toimus 10. ja 11. piimäku kuupäevil. Hellenormen piimäku omas juuni. Suvõllarun õhta, päeväkäen ja värskid vitamiine süvenum ja kusid laati. Terve Nihon, terve vaim! Saada, kas tule suusi mõtsa, kas tule suusi sooda, kas tule suusi sooda, kas tuleme haida, je, ilma tuleme haida, ilma vaikselt see hengema, vaikselt see hengema, kuu tagast kulleme, kuu tagast kulleme. Jäta jälje samblase, jätta jälje samblase, sambla, silme mõtsa, haljase Ja see hauko haige, tuuba jää, haugo haige, tuuba kalmu käepääle, kurjää. Kõikulti halli soona Tõine sisse maane suusi, jälje sisse maane suusi Salvestatud 2024. aastal.